Съседите, форма на травмата 1945-1989 е мултимедийната инсталация, която разкрива видимите и невидимите белези на травмата от политическото насилие по времето на комунизма. Това е проектът, който беше избран и подкрепен, за да представи българското участие в предстоящото 60-то юбилейно Венецианско биенале. Един от най-сериозните форуми за световно съвременно изкуство, който тази година е под надслов чужденци на Бианалето Биеналето ще е видимо от 20 април до 24 ноември тази 2024 година, а по стар българско-медиен обичай. Първо чухме критиките срещу избора, направен от професионалното жури, още при оповестяването на резултатите. Програма Хоризонт даде думата на един от неуспелите в конкурса, за да развие своето възражение. В предаването Хоризонт за вас в петък чухме и институционална гледна точка от Министерство на културата. Сега обаче... Е време да чуем авторите и журито, и всъщност да разберем малко повече за самия проект и за инсталацията. Добър ден, казвам на куратора Васил Владимиров. Добър ден. Той е бакалавър по модерна история и политика от университета в Лондон, магистър по политическа социология от London School of Economics и казвам добър ден и на Красимира Буцева. Добър ден от мен. Красимира е визуален артист, преподавател в Лондонския колеж по комуникации в Университета по изкуствата в Лондон. Тя в този разговор ще представлява и другите двама автори, а именно доцент Лилия Топузова, професор по история от Университета на Торонто и докторанта по история на науката в Принстън, Джулиан Шехирян, роден е израснал в Съединените щати, неговите родители са българи. Той държи връзката с България и благодарение на нея всъщност се включва и, и иницира въпросния проект на телефона и, и председателят на журито професор Ванлин Шурелов Добър ден, професор Шурелов Добър ден Сега нека да припомня на слушателите на Хоризонт до обед че инсталацията Съседите беше представена подробно с радиорепортаж и с участието на всички автори още когато беше в Софийска градска художествена галерия и в едно съвсем оригинално изложбено пространство на улица Георги Банковски, 40 и да влезем в атмосферата Както е подобаващо, със звука на автомобил, който ни приближава към лагера. Един от тези лагери, където комунистическата власт затваря и в голяма част от случаите ликвидира своите политически опоненти. И първо към куратора, Васил Владимиров, какво Ви впечатли в инсталацията, съседите и защо Вие, Васил, решихте, че е подходяща за голямата тема на биеналето във Венеция тази година, която е чужденци навсякъде? Това, което ме впечатли в инсталацията поначало е многослойността, многослойността и а, разнообразието а, и това, че по един много нюансиран и чувствителен а, подход... Представя една тема, която може да бъде много трудна за осмисляне и въобще за представяне. А, също така, което е много характерно а, за инсталацията, е, че тя е базирана на изключително дълбоко а, художествено, но и научно проучване. А, което, а, което позволява така, да, хем да бъде... А, много подходяща за по-специализирана публика, а, но в същото време и да бъде а, така лесно разбираема и от по-масовата такава. Сега да чуем защо професионалното жури избра точно този от 17 те проекта, кандидатствали в отворения конкурс. Професор Венелин Шурелов, преподавател в Националната художествена академия, визуален артист, сценограф, да припомня, помним го от инсталацията Един човек, в която вместо липсващото мумифицирано тяло на лидера от премахнатия мавзолей всеки минувач, всеки един от нас можеше да види себе си в една инсталация с телевизионни екрани. Професор Шурелов, вие какво видяхте като жури и какво оценихте в съседите и с какво произведението на Джулиан Шехириан, Красимира Буцева и Лилия Топузова, корирано от Васил Владимиров, превъзхожда останалите? Първо искам да кажа, че проектите бяха много изравнени. Може би всеки от 70-те кандидатстващи би могъл да представи България на този престижен форум. Разликите са много малки и комплекта, комбинацията, плановете, слоевете на интерпретация, на презентация, на подход, сборът от всички тези качества, всъщност, изявиха този проект безспорно, като фаворит сред всички останали. Отделно, разбира се, изключително важна е проблематиката, различните практики, художнически практики, стратегиите, авторските по отношение на съвременното изкуство, на състоянието му, на отношението му спрямо пространството, зрителя, собствената му виталност, знаете добре и за технологичния аспект в цялата работа, начина по който пространството се анимира, витализира, живее, отнася, рефлектира. Всичко това са много-много послания, фактори, признаци които е важно да бъдат а, поощрявани. Те са част от новата нормативност, колкото и това да е неудобно за много а, хора, по-консервативно може би ориентирани, с друга мотивация, други а, представи. Но а, според нас, като комисия, ние счетохме, че това е част от а, важните послания, които ние колективно следва да излъчваме, защото е необходимо да бъдем да намерим начин да синхронизираме нашата сцена с глобалните процеси. Сега, вие имате ли обяснение, професор Шурелов, защо един от участниците в конкурса, Петко Дурмана, успорва толкова активно резултатите? Разбира се, че имам. Това е свързано с лични фрустрации. Те са несъстоятелни. Аз не видях нито един солиден аргумент, солиден и твърде пресилена дума. Никакъв аргумент не видях в подкрепа на неговите твърдения. Това е един типичен така а търговец защо? на гняв. Търговец който, на гняв, наричате? Да, който а... цели създаването на едни настроения, на едни вношения, които са много в характера. Всъщност на това с Прямо което този проект се опитва да, дистанци... да се дистанцира или поне да обговори тези форми на травмата, които са свързани с колективното и индивидуално насилие, с клеветата, с доносничеството. И мисля, че това, тези признаци, които, прояв... които виждаме през тази реакция на различни опоненти – Върждебно настроени спрямо тази презентация, те са много ясен симптом за едни много дълбоко вкоренени така, състояния, спрямо които ние трябва да се дистанцираме. И на мен ми направи впечатление начина по който медийно се разпространи тази негова реакция. Съобщението, че е произведен шумен скандал. Аз не виждам мярката, децибелите изобщо на, това, на този шум. А, според мене той е нищожен. Истинската новина е, че няма скандал. Може би за първи път, но всичко протече изключително коректно. От а, процеса, в който аз се включих, а, мога да гарантирам за коректното провеждане на цялата процедура. Сега ви благодаря за тези разяснения. Останете на линия. На мен ми се иска да се върнем към същественото, какво ни казва произведението, съседите, форми на травмата. И да чуем една от авторите, Красимира Буцева. Красимира, вие избирате да разкажете човешки истории през местата, където те са премълчавани или заобикалени, а именно кухнята, спалнята, дневната, с възстановка на унази атмосфера. А, затова предлагам да чуем секунди от тези разкази, но а, преди да направим това, да ви попитам как се разказва и как се показва не само видимата, но и невидимата травма. Ами, ам, ние доста години работим върху този проект, преди той изобщо да има физическа материална реализация, чудейки се точно как да реализираме, как да създадем а, визуално изкуство, в което да говорим за нещо толкова невидимо, и толкова а, човешко, което е травмата. А, някои от начините, по които а, си мислим, че може би постигаме това, са, например, а, вкарването на предмети от а, самите пространства на лагерите, т.е. събирайки а, различни предмети от белене и ловеч и вкарвайки ги в домашните пространства, създавайки ние, така, не, места, в които да има нещо, което някак си не принадлежи там, като, например, а, Прибирайки вода от Дунава, в Буркани, бутилки, нареждайки ги на един от в самата инсталация, които на първ поглед са абсолютно незабележими. Мислихме си много по тази тема, тъй като интервюта, които сме направили с оцелелите, заедно с Лилия Топузова, те се случват почти винаги в домовете на оцелелите. И в всеки случай, в тези домове има тези белези на травмата. В случая на повечето случаи, те са под формата на огромни купчини с вестници и с ксерокопирани листове от досиетата от държавна сигурност, които те са изискали, които живеят така паралелно с нещата на масата на тези тези хора с кафето им и а, книгите, които по принцип четат, незабележимо съществуващи предмети. А, също така, доста от оцелелите, с които сме говорили, всъщност те, имаме история от тях, в които те разказват как, а, излизайки от лагера, те всъщност взимат шепа пръст, например, от ловеч, от кариерата и се прибират а, като някакъв вид ритуал, в който те ам, се опитват да ам, потвърдят, че наистина това се е случило. За те, разлика е от сувенирите, възможно. които други носят, примерно, от Москва. Сега обаче предлагам да, а, да чуем а, един от тези разкази, буквално секунди от него от Светана Джарманова. И да кажете, че сте съгласна на, на интервюто. А, да съгласна съм, разбира се. описвах живота си най-подробно. Не спестих нито хубавото, нито лошото. Много моменти от този живот днес, от дистанцията на времето, моята 80-годишна възраст, преценявам по-друг начин. Но на един въпрос и днес не намирам отговор. Въпросът на майка ми. Ти ли беше най-умната? в околията, само ти отиде на лагера Целият народ се примири, приспособи и си живе живота. Ти си лишил тайкововите години след брак. Не отговорих на майка ми, нямам отговори днес. Сега разширявам Обсега на питането си. Само защо ние две са максимум 500 жени в цялата страна видяхме слабостите на системата и негодувахме. Останалите си приспособяваха, мълчаха, ръкопляскаха го успяваха. А всички анархисти, земеделки, трудскиски, можехме да бъдем в властта, без да се належаваме и приспособяваме. Не се отрекахме от идеите си, останахме верни на себе си. Питам се защо хората мълчат, когато злото настъпва. изключват себе си и не искат да поставят въпроса. Аз къде бех тогава. Сега, много е много любопитно това, което чуваме. Какви са тези хора? Чуваме анархиски, замеделки, трудскиски. Дали има някакъв елемент на откровение в това, кои са хората затворени и унищожавани, къде буквално физически, къде бавно и трайно увреждани в нечовешките условия в комунистическите лагери, защото какво общо може да има между едни анархисти, земеделци и труцкисти и това, което публично бившият режим оповестява, че инкриминира политическите врагове като фашистите, например? Пак ще кажа, това е режим, който се провъзгласява за ляв. А, имате ли вече отговор, Красимира? Ами, да, имаме отговор. Значи, а, в, в различните десетилетия различни години има различни акции понякога срещу определена група хора, а, понякога свързани с различни политически събития. В самото начало, когато започва самията режим, а, тогава нали, започват процесите с Първия и Втория народен съд, а, в който се а, избиват, изпращат се в лагери, се затварят хора, които са свързани с предишния режим по някакъв начин. Не само хора, които са политици, но и хора, които са учители, лекари и така нататък. В последствие, в следващите години, когато започва да се иззема земята на земеделците, започват да се изпращат земеделци, които съответно протестират срещу режима и които не са съгласни да, да, бъде, да бъде земята им част на национализацията. А какво Веже, кара един ляв режим, обявяващ се за ляв режим, да инкриминира и да затваря леви анархисти и леви труцкисти? Ами в този режим а, всякакъв друг вид идеология, който дори леко се различава от а, самата идеология на така наречения български социализъм или комунизъм, не е възприемана като така правилна. Тоест всеки човек е виждан като враг, ако има някакви други възгледи. Дори и те отново да са лави. А, както и по-късно вече са затварени хора, които са просто с... А, например, интересуват се от западни язици, говорят два езика, носят тесни панталони и слушат, а, примерно, джаз и, и хора, които вече са аполитични, които са просто млади хора, които а, по някакъв начин се интересуват от Запада. Те също са виждани като потенциални врагове и специално за тях се създава а, нов обект на остров Персин, а специално за така наречените хулигани, както са наречени в документите на Държавна сигурност. Сега, нека да чуем секунди от още едно от интервютата, които сте направили, Надежда Божилова-Касабова. Заведеме при дядо, в дядо се дядо са бяха събрали Мъже и там родни от рода на дядо ми, от рода на майка ми. И като отвориха и тя ви ка, бабо Донке, ето тия, жива здрава, я доведахме до тука. А пък ти ела на гости от дома, ние сме казали е тук съседната кооперация. Влиза малко всичките ревът. Е, що ви, ви, бе, И поглеждам в огледалото, едно громадно огледало такова, и оттам ма гледа едно момиче с прави коси, дълги с склад на либузи. И викам той, аз ли съм? А Не съм се... ли? Не можах да се позная, но е огледало, няма огледало. За Тора няма огледало. Следите от политическото насилие видими в огледалото една жена, която не може да разпознае себе си, защото тя не се е виждала откакто е на лагер и вижда друг образ в огледалото а, с други размери, с а, различен външен вид. Всъщност това ли са следите от политическото насилие? Пак въпросът ми е към една от авторките, Красимира Буцева. Следите, както и визуални, а, така са всъщност и психични и доста тълбоки. Те, те също са и трансгенерационни, т.е. те са наследени от всяко следващо поколение и продължават да се носят. Следите на една травма завинаги са там, докато тази травма не се преработи, докато не се изговори, докато не се процесира, което в случая първоначално започва с опити на държавно ниво. Впоследствие музеите имат една огромна така грижа за това и съответно мемориали или, или, или дни на памет. А, така ние простицираме травмата и тя следите и някак си се променят. И когато не се мълчи, обаче мълчанието е много особен елемент и от запазването на тайната за политическото насилие. Всъщност, знаело ли се, нека да чуем още един детайл, разказът на Никола Дафинов. Сега, тая рампа, два пъти или три пъти в деня, минава един пътнически влак. Който пътски влак е ловъщ троян и като Търгнат да идва влака, се бият 100 камбани, има ини такива камбани там при тия охраната, за да ни скрият, все едно, че няма никой. И ние веднага сме скрити, обаче гледаш, че е влак ще падне от прозорците. Искат да видят, да ви, да... Не са чували, значи, знае. Явно се знае. нещо. Явно са знаели, но са си мълчали. Сега, последен въпрос може би към председателя на журито а, професор Венелин Шурелов. Та, до каква степен тази а, тема, съседите се вписва в темата за чужденците на биеналето в Венеция. Смятате ли, че мълчанието, неразпознаването, липсата на справедливост и съчувствие към жертвите на бившия режим и изобщо към жертвите на който и да било режим е някаква форма на отчуждение, отказ на признаване на това, че тези хора съществуват, че са, че са сред нас? Вие говорите съвсем по същество. М подобни събития, подобни платформи, подобни трибуни са много важни за това да кажем същественото, което вълнува обществото в настоящия момент. Знаем много добре, че не всяко днешно изкуство е съвременно, но съвременното изкуство понякога е длъжно да погледне и назад, защото в затвора няма огледала, но изкуството е огледало и ние трябва много добре да се грижим за неговата силна, отчетлива, ясна рефлективност, за да можем, както казва и авторката, да се получим от грешките си, да преодолеем, да преживеем, да превъзмогнем състоянието от миналото, които все още твърде много блокират нашето, нашето общество, в всичките му опити да функционира в един синхроничен порядък. Защото мълчанието, вероятно, също е част от тази продължаваща травма. Благодаря ви на всички.